Krigshotet kastar en allt mörkare skugga över Europa där man allt oroligare följer Adolf Hitlers expansionspolitik. Den 12 mars tågar tyska trupper in i Österrike. Där möter tyskarna inget motstånd, snarare jublande människomassor. Redan dagen därpå blir Österrike en del av Tyskland. Men det allvarligaste hotet mot freden hänger ihop med den sudettyska minoriteten i Tjeckoslovakien. Hitler kräver att Sudetlandet ska anslutas till Tyskland och kommer med allt våldsamma anklagelser mot Tjeckoslovakiens president Bänners. Han vill förinta Sydettyskarna, ropar Hitler i ett tal i september. Jag hade nog inte hoppning att i sista minuten Tjeckar skulle se att den tyranniska regimen inte skulle vara men Herr Bänners... Jag hade hoppats att tjeckerna förstått att deras tyranni inte kunde fortsätta, utropar Hitler. Men Herr beners tror att han kan tillåta sig allt mot Tyskland eftersom han skyddas av Frankrike och England. Västmakterna manövrerar förtvivlat för att förhindra krig Brittiske premiärminister Neville Chamberlain träffar Hitler England och Frankrike vädjar till Tjeckoslovakien Som går med på att överlämna en del sudetområden till Tyskland Men då går Hitler ännu längre Och kräver att alla tjecker omedelbart lämnar sudetlandet Krig tycks nu oundvikligt Flera länder mobiliserar som en sista utväg möts Chamberlain, Hitler, franska regeringschefen Daladier och Italiens diktator Mussolini den 29 september i München. Mötet resulterar i att Tjeckoslovakien tvingas gå med på allt som Hitler begär. Hitler och sin sida försäkrar att nu har han inga fler krav på landområden i Europa. Chamberlain reser hem till ett jublande London. Han har åstadkommit fred i vår tid. The of the Czechoslovakian problem which has now been achieved is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. This morning, I had another talk With the jag vill tacka det brittiska folket, säger Chamberlain. Det här är bara början till en större uppgörelse för fred i hela Europa. I Imorse talade jag med Herr Hitler igen och här är pappret med hans namn och mitt. Hela Europa drar en lättnadens sök. Sverker Martin Löv, som följt konferensen i München rapporterar från Berlin. Chamberlain såg mycket trött ut när han vid halv två tiden i natt kom ut ur konferenssalen i das Führerhaus i München för att tillsammans med president Aladjö och de franska och engelska delegationerna gå ner till de väntande bilarna och fara till hotellet. En stund senare trädde också Hitler och Mussolini ut ur salen omgivna av en betydligt mer militäriskt betonad skara. Hitler såg mycket trött ut, och han låg ganska matt när de närvarande hyllade honom. Han och Mussolini begav sig därefter också ner till bilarna. Vakten saluterade och de körde direkt ner till stationen där Mussolinis extra tåg väntade. Sju mörkgröna vagnar med ett ånglokomotiv och ett elektriskt lokomotiv framför. Just när mitt flygplan lyfte klockan ett idag för att flyga till Berlin kom också konselpresident Aladier ner till flygplatsen för att fara hem till Frankrike. Och min sista bild ifrån München var en jublande folkmassa, en kolsvart som som i givär och en grupp civilklädda människor som gick fram mot ett aeroplan som skulle föra dem hem ifrån en världshistorisk konferens. Och nu väntar man här i Tyskland på att trupperna klockan tolv i natt ska börja ockupationen av Sudetområdet. Och därmed ska det sudet problemet vara löst och världsfreden räddad. Så tror man åtminstone här i Tyskland.